18. Primul mit al potopului Regalitatea a trebuit adusă din nou din cer după potop, deoarece catastrofa diluvială e echivalentă cu sfârșitul lumii. Într-adevăr, o singură ființă umană numită Zisudra în versiunea sumeriană și Ut Utnapishtim în versiunea acadiană a fost salvată. Zisudra se scrie Z-I-S-U-D-R-A Utnapiștim se scrie U t n a p i s t i m Dar spre deosebire de noi, acestuia nu i s-a mai permis să locuiască noul pământ care a apărut din ape. Mai mult sau mai puțin divinizat, bucurându-se în orice caz de nemurire, supraviețuitorul a fost transferat în țara Dilmun. În paranteză, Zisudra, închid paranteza, sau la gura fluviilor. În paranteză, Utnapishtim, din, închid paranteza. Din versiunea sumeriană ne-a parvenit doar câteva fragmente. În pofida rezervei sau a împotrivirii unor membri ai panteonului, mari zei au hotărât să distrugă omenirea prin potop. Cineva invocă meritele regelui Zisudra, modest, supus, bios. Informații de protectorul său, Zisudra înțelege hotărârea luată de An și Enlil. Textul este întrerupt de o lacună foarte mare. Probabil Zisudra a primit indicații precise privind construirea arcei. După șapte zile și șapte noți, soarele se arată din nou și Zisudra se prosternează în fața zeului torar Utu. În ultimul fragment păstrat, An și Enlil îi conferă viață de zeu și suflarea eternă a zeilor și îl instalează în țara fabuloasă Dilmun. Regăsim tema Potopului în epopea lui Gilgamesh. Această celebră capodoperă destul de bine păstrată pune și mai bine în lumină analogiile cu narațiunea biblică. După toate aparențele, avem de-a face cu un izvor comun și destul de arhaic. După cum se știe din compilațiile lui r.andre, h.usner și j .g Fraser, mitul potopului este aproape universal răspândit. El este atestat în toate continentele, deși foarte rar în Africa, și la diverse niveluri de cultură. Un anumit număr de variante par să fie rezultatul difuziunii pornind de la început din Mesopotamia și apoi din India. E de asemenea posibil ca una sau mai multe catastrofe diluviale să fi stat la originea acestor narațiuni fabuloase, dar ar fi imprudent să explice un mit atât de răspândit prin fenomene care n-au lăsat urme geologice. Majoritatea miturilor diluviene par să facă parte într un câtva din ritmul cosmic. Lumea veche, populată de o umanitate de căzută este scufundată sub ape și la câtva timp după aceea, o lume nouă răsare din haosul acvatic. Într-un mare număr de variante, potopul este rezultatul păcatelor sau greșelilor rituale ale oamenilor. Câteodată el rezultă pur și simplu din dorința unei ființe divine de a pune capăt umanității. Este greu de precizat cauza potopului în tradiția mesopotamiană. Anumite aluzii lasă să se înțeleagă că zeii au luat această decizie din cauza băcătoșilor. După o altă tradiție, mânia lui Enlil a fost provocată de zgomotul insuportabil al oamenilor. Totuși, dacă se examinează miturile care, în alte cazuri, anunță potopul ceva să vină, se constată că motivele principale ale dinufilului se află atât în păcatele oamenilor, cât și în decrepitudinea lumii. Prin simplul fapt că există, adică este viu și produce, cosmosul se degradează treptat și sfârșește prin a se stinge. Acesta este motivul pentru care el trebuie recreat. Altfel spus, potopul realizează la scară macrocosmică ceea ce simbolic se efectuează în timpul sărbătorii anului nou, sfârșitul lumii și al unei umanități păcătoase pentru a face posibilă o nouă creație.